Vacinate, hey, why go late and the movies are cheaper during the day Velkommen tilbake til Martina Podcast. Jeg Jan Kristoffer Dahle. Jeg sitter her med meg og brother from the same mother, Knut Andredahle. Hallo. Hallo. Ja, folkens. I dag skal vi gjøre noe som vi, jeg tror aldri har gjort før. Og det er rett og slett episoden vi spiller in i dag. Det er mandag 20. april. Den blir jo lagt ut samme dagen som vi spiller den inn. Altså i dag? I dag. Mm. I dag. <laughs> så, så, så de av dere som hører på i kveld, dere får jo egentlig en... Uh, Helt ferske episoder da Ja, det har vi aldrig fått til før faktisk men, Aldri kjent eh, før, aldri kjent før eh, Grunnen det er jo det at vi har Når de to siste ganger vi klarte få ut en episode Var fredag, altså to, to ganger på raden Så har vi tenkt, det er en fin dag Vi legger ut hver fredag Og så rakk vi ikke det nå Dessverre, sånn er det jo um, Men det var en litt sånn busy helger uh, På fredagen så så vi jo It Follows Som ja. vi skal prate om i denne episoden uh, så på lørdag så var vi kjene på forskeren På Record Store Day Også søndagen gikk med til familieting at, uh, Ja, ja, nei, det var jo egentlig det som skjedde. Uh, fredagen, det var, nei, det ble ikke en sjans. Uh, intens da, på jobb, for min del. Samme, du var, hadde jo... Her uh, ja, skulle han stått tral. Ja, samme. Så. så det var ikke tid. Uh, og jeg sov jo vekk halve søndagene, egentlig. Så et, etter den lørdagen. Uh, vet du hva, det er rart. Aldri vært i Kjern før. Nei, ikke heller. Slå ned. Nei, nei det er bare aldri blitt i Porsgrunn før, selvfølgelig. Mm. Eller, det er jo ikke en selvfølgelig, men det har det vært. Ja. Kjern er en kjempetrivelig by. Uh, påskrun, ja, trillingbyvägen 2. Ja. Jag är lite, lite, ja, ja. Slå, nei, nei. Nei. <laughs> nei, men Nej, men fantastiskt. Må skulle kanske mer tid av henne. Ja, uh, vi kommer lite tillbaka till det, för vi skal snakke snacka lite om record store day för mig bygga men för mig snackar om det, så snakker vi lite grann om eller min må Star Wars teaser som kom på torsdag, för i torsdagen. Ja, stämmer där var upp uh, det det kom som julenissen ja, var käring har på varför jag vet inte nog jag hade ju varit gjort hemlexamen för jag var inte klar och att den kom mm. det var säkert någon som var det men för var jag var förberett jag gick och väntade jag på youtube ja, var... konstant på twitter konstant så jag satt ju och följde med hela dagen jag var ju sjuk med plantet det var ju kalta nu så att vi ska önska folk att nu är den tid igen på torsdag då fick jag bara ett meddelande du du har du sett ny teaser <laughs> Jag stämmer det uh, og du, jeg tror det du sa var at Det var det eneste du sa, Ja, men jeg gjorde det. Ja, men det er det jo jeg. Eh, har du sett den Matthew McConaughey uh, greie de har løftet det her segmentet fra... Uh, Interstellar. Interstellar. Min reaktion Identisk. Ja. <laughs> Identisk faktisk. Eh, sitter der med vi opp på og, og smiler som en, rett og slett en tomsting. Ja, ja, det gjør det. Og så går du bara over i i sånn... Ansikte bare smelter i tårer, ikke sant? Og jeg satt og hulka til sluttet, altså. ja. Det som skjedde med var det, altså satt jo selvfølgelig sammen med kjæresten min, for det gjør jeg, vi bor sammen, og det er fint, men um, så sa jeg bare, åh, åh, åh, åh, åh, åh, det, det, det kommer, åh, åh, er det for noe åh, det, det kommer, det kommer, så fikk jeg opp, uh, Apple TV-videoen, så fikk jeg søkt opp uh, Teaseren på YouTube, og så var slengte jeg den over fra, i formen min på Apple TV-en For å se den da, og så setter jeg deg, og så er jeg jo sånn stort glise, oi, det er så kult Og, sånn, å, og så merker jeg bare voice-overen som var der, han, Mark Hamill som jeg egner med, jeg kan ikke, det er han sin voice-over Det er det, ja. det er det ja. mm. bare, ny, nytt footage, og, og så kommer en siste scenen på slutten Skal vi bare si hva det er for noe? Ja Ja der du ser uh, Chewbacca og hans Solo da ja. Spilt av Harrison Ford selvfølgelig Mye eldre, men samtidig han, de, de står der sammen uh, Med våpenene sine og, ja. og, og, og, og Hans Solo har det her Kokkige uttrykket sitt som vanlig Og så sier han Chewie Altså lager han Chewie-lyden sin ja. Er du god på den? Nei, jeg, jeg nei. kunne, jeg kunne ja. det, nå tør jeg ikke Nei, jeg kan ikke kreere det, nei Jeg skal ikke puttjøne på spottet sånn. Men ja, der begynte jeg virkelig å ri Ja, der Berastet, satt jeg der og så ser kjæ kjæresten min på meg Og så sier jeg bare ø, Jeg trodde aldri jeg skulle få si det igjen Så da hadde jeg viftet vekt hår Og var helt spastisk en stund jeg var helt sånn, å herregud, det gikk kaldt Og jeg var helt ø, <laughs> å, og, og, og hun da også Ok <laughs> ja, ja, ja. Nei, tror bare siste det var festlig herregud, hun, hun, hun vet jo hvordan jeg er liksom. ja. <laughs> Så hun har full forståelse for det Jag sån då, sån då med Harry Potter. Jag älskar grejer och med ja, og, på ett mode med, med både hobbiten och ringarnas herre liksom. Ja. Mm. Det är ju helt oförståeligt men nej i alla fall. Nej. Inte men det var en vad jag också ska säga. Jag gillar så jag kan inte riktigt beskriva hur mycket jag gillar dem. Nej. Inte helt. Ehm um, jag tror om om jag i tisrum Når du ser ökenlandskapet ja, det er pen shot, mm. så får du se den her styrta... Star Destroyer, jeg kan jeg si. Nei, det er... får frysning, ah, vi jeg, jeg, jeg, jeg, kan det. ikke det. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg um, vi kan ikke det, nei. Jeg har en Vi snakket litt uh, om, om Twin Peaks uh, ja, ja, ja. på X-Files-podcastet vårt. Da var nyhetene om det her, um, at Lynch hadde trukket seg, det, det var såpass nytt. Ja, men vi sa et par ting som ikke stemte. Ja, vi sa et par ting som ikke stemte. Ja. Ja, det, ja. Jeg, jeg, jeg hadde bare lest noen sånne sporadiske tweets. Vi hadde det, Altså, det, det, det som er greia, det har jo dere fått med dere nå alle sammen, men det er jo ikke det at Showtime har kanselert noe som helst, det er jo Nei. ikke det. det. Lynch gikk ut og skrev på Twitter at etter ett år og fire måneder med forhandlinger, mm. så føler jeg at det fortsatt ikke har blitt uh, tilmutt den pengesummen jeg trenger for å filme Twin Peaks mm. på den måten jeg føler det må gjøres. Mm. Uh, derfor har jeg trukket meg. Ja. Uh, Showtime har gått ut etterpå og sagt at de var egentlig overrasket. De trodde at de fortsatt var i forhandlinger. Mm. Uh, og at enten så har Lynch bare fått kalde føtter, eller så er det her bare en sånn veldig aggressiv måte å forhandle på da. Eller en passiv aggressiv måte å forhandle på egentlig. Uh, så det, det er der det henger nå. Uh, vi, mm. vi vet at Showtime prøver å få han tilbake igjen. Det er det de sier. Da. Ja, i hvert fall det de sier. Og vi vet at castet fra, fra sesongen 2 de har jo gått sammen nå med Cheryl Fenn og mange av de andre, jeg lagde en video mm, ja. der de uh, seier uh, Twin Peaks uten Without David Lynch, David. og så ja. sant, ja. og det er jo, det er jo point, der, spesielt på Twitter nå er det jo, det er jo Twin Peaks uh, skriverier hele tiden det det det. for, det, for mm. veldig mange, og, og de har jo den her Save Twin Peaks hashtaggen, de så den, den må dere hive dere på, folkens mm. bare del et Twin Peaks-bilde og, og skrive det om og, og, ja, og gjerne dra med Showtime jo, i den tweeten ja. og fortelle dem at vi har lyst at Twin Peaks altså, det her må skje, det, er mål, det, må skje med, det må skje med David Lynch det må mm. skje med Lynch, jeg vet at jeg, jeg har drøftet det her frem og tilbake, spesielt med meg selv mm. og, og det, det er jo en ting at manusene er, er nå skrevet uh, han har skrevet de sammen Frost mm. det er veldig bra at de manusene ligger til grunne, det er ja, kjempefint mm. og, og det virker jo som at Frost er jo fortsatt on board. Ja, för det Jens de som jag tror hade kontakt var Frost och och Lynch och Meklackland. Ja, och både Meklackland och Frost så le, så vitt har fått med mig så har ingen av de jobbat käften om det här. Nej, de har inte det. Mm. det oh, men, men det ska jag nämna så att dig dig dig gamla cast members, eh dig gamla medlemmar på caster. Ja. Ja. De gamla medlemmarna på caster, de eh det ska nämnas att de har ju faktiskt inte kontrakt nu, de snäppar dig i video. Nej, det är jag inte tänker Men det om ikke de det for gitt, så er de jo selvfølgelig... Altså, de er jo en del av Twin ja, Peaks, men... Og var... jeg tror at har vært i kontakt med veldig mange av de. Ja, han sa at han hadde ringt rundt og sagt ja. at han ikke kom til å være resursøringen. Så, så de han har ringt det de var de, de ikke, de ikke formelt bunnet til noen kontrakter? Nei, nei det så det. Det er det jeg om. Men det, bør, det, det, det er en annen ting vi bør nevne, det er at det, det ble annonsert en bok... Ja, ja, som Frost skulle skrive som tog for seg det som hadde skjedd i Twin Peaks fra etter sesong 2 og opp til den nye sesongen som ville komme i 2016 da. og der kan jo mye skje nå der, der det er akkurat ikke, det, er jo, det er mange... så de som overlever den romanen de, de er med i sesong 3 <laughs> sånn så, så det henger i lufta forløpig, altså, alt kan egentlig skje da. det kan det eh, altså, Showtime kan jo velge å gå videre uten lynsj men jeg håper jo de holder seg til Frost, så lenge han blir på, på skuta mm. da, og, og, og, og kanskje få med regissjører de jobber med tilbake på 90-tallet, det hadde vært ja. veldig gøy. Det er den ordentlig beste. <laughs> ja. Men, og, og Lynch føler seg på, altså jeg regner med om vil filme der på Location, mm. i motsetning til Twin Peaks, altså der filmer i piloten ja. på Location. Mm. Men det la, jeg, det la jeg ikke jeg merke det. Jeg tenkte ikke det. Jeg var så absorbert i serien over, Den var filmet så, i The Pacific Northwest. Men, ja, ja. Men, men, mm. men de andre episodene der har de bare brukt innklippsbilder. Ja, og så er det jo filmet ja, på en... en det har filmet et studio i, i, i Kalifornien. Ja, ikke sant? Og, det, og de fant noen... Der de hadde... Lo locations der utendørscener og sånn. Du ser jo det. Det er sol og, ser det. og det... Kan det er tørt som bare mm. det. Det er ikke ja. regntomst. Det ser det ut som det er i den, februar eller januar når serien er saskløsende. Ikke det heller, så jeg skjønner at hvis han vi filme på location oppe i The Pacific Northwest, så skjønner han at det kan komme litt og koste litt mer penger. Og så vil han jo ha filmer på film da, ja, 5-3mm. Mm. Men jeg vet egentlig ikke hvor mye det setter litt tilbake sånn egentlig. Ikke her, jeg vil ikke spekulere i Men jeg har hørt reserfjører sier at det er litt overdrevent, og hvor det faktisk skur opp prisen på en film er jo visst mm. nok, for ja. det er fortsatt et operativt system, hele greiene. Ja, det, er det der var... med kramkalling og mm. det der med film ja, det, er det der, det, det, det blir fortsatt gjort. Mm. Det er ikke helt dødt sånn som folk vil ha det nei, så... nei, nei, Hvem vet, det er, Det, det er... ligger det, det ligger det, Nå Tarantino og Nolan og de store gutta skal filme på film, kanskje. Ja, ja, det er ikke noe problem i det mm. hele tatt. Og Lino ser og en av de store gutta, han er Ja, that's face det. det er han det, han er jo, i min, altså ikke bare min bok, men sånn, sånn han er jo... Det är bara det att han, han har ju walkt och inte jobbar i sitt altså, år. eller han jobbar ju, jo, men han är inte med film. Det är Charles et och mm. en ett likas stort märke och ja, alltså stödmärken. Mycket större märke Nol Tarantino. Och ja. Tarantino kan nog närma sig, men men men Lynch är ju visst han är en av de stora gubbarna så oh, här sånt. Ja, si, helt klart. Ja. Jag vi mig förbo vänta och se Crystalsoffs finsa fingrar och tärr och sånt och så satsa på att det blir 2 in i 216 och med David Lynch. Da. Med David Lynch helst eller det må det bli. Ja, det må det, det, det. som altså, en hashtag save twin pics tra och och slå ja. ett slag för ja. join mm. the battle. Mm. Det är Nei, eh, men det var Star Wars-teaseren Og så var det... Um, et par filmer vi har sett ja. har lyst til å par filmer Denne her, mm. jeg først kunne jeg egentlig tenke mig Gjort et helt podcast på Men ja, så, ja. Mm. Jeg, jeg vet ikke, det er... Jeg tror det hadde blitt vakt mm. um, Lost River Ja, Ryan Gosling sin første film som resisjerer Ja, mm. skulle vel egentlig hette to Catch a Monster Den sto vel oppført på IMDB ganske lenge under den titelen mm. Så ble titelen forandret Før den skulle på hva det kom mm. Ja den ble slakta. Den ble det. det. var vel egentlig sammen, en samlet presse som, som gikk sammen og egentlig pisset piss over hele filmen, føler jeg. Jeg, jeg leste ikke en positiv anmeldelse. Ikke Men det merkelige med det var at ingen av de anmeldelsene skrev på en sånn måte at jeg klarte å, å bry meg om det. Det, det var skrivet. Altså, de solgte meg. En kvart det som jeg, jeg. skryt faktisk, alt de sa var negativt. Det hørtes bare og det her høres ut, ikke mm. sant? Og så så en den første teaseren, og det var sånn, ja nei, jeg fortsatt med, jeg gleder meg fortsatt, og så så jeg traileren så det, ja nei, det her ser ut som det er laget bare for meg, jeg kan ikke vente med å se den. Ja. Og da den dukket opp på iTunes, så jeg så den vel samme helgen dukket opp, tror jeg. Um, og vet du hva, jeg elsker hvert sekund av den filmen. Jeg, det. Mm. jeg, jeg har ingenting å utsette på den i det hele tatt, tvert imot. Jeg, for meg er det, så, altså, til og med, så er det rart vi skal bruke en hel episode på bit for men Kase Lost River Resort aktiva är en kulstfilm är alltså tycker jag. Ja, jag har et problem med den. Om jag ska, om jag ska ha några på. Men det är det att jag syns aldrig den är spännande. Det syns jag ked mig. Den manglar kanske kan... lite tension till tiden. Jag tension har ni en enkel se men ja, ja den är inte väldigt spännande. Det kan man vara så. Den manglar den mangler litt driv mener, det är ju ut som står på spel här, familjens sitt hus exempel ja. och de men, men, men det är ju bara det men det det är scenerna Jag har tyvärrna men jag har ju aldrig det någon scener som är onkligt intense det syns säkert. Och det är scener där som borde vara intense. Det men det rent snarare ja, utsett. Ja men jag kanske faktiskt kan mm. se faktisk hvem du komma på det. Jag tror bara jag var aldrig så pass var bara så engagerad allredan mm. men det var inte att jag satt på kanten när för det gör ju det men jag satt och jag var hypnotiserad då. För för om du det är någon film som är för oansett om den är ett mye lengre inn i, inn i altså, eventyrverden, da. Men hvis du tar en panneslabyrint til Game Del Toro, der er det spenning, altså. Er du galt? Der, der, der, der er det... Og jeg mener, det er sånne scener som er så intense. Eh, både med The Pale Man, ikke kan og alt mulig. Eh, mange andre scener, ja. Eh, og her er det noen scener med, for eksempel, eh, Mendelssohn, eh, som jeg, jeg skulle ønske klart å fange fanger den tensjonen som Guillermo del Toro har i sin film ja, jeg, jeg, jeg merker, mm. ja men, ja, men jeg, jeg, ser den, jeg ser den men jeg merker du, når, i denne filmen du gikk veldig til del Toro for, eller, når du hadde sett denne filmen jeg er så fint lite av han i det hele tatt, den, den resikjøren jeg ser mest det her, er faktisk han vi akkurat snakket om, altså David, David det er veldig mye Lynch ja. og, og, og, og spesielt en film, og det er Blue Velvet ja, nei, er men, mm. men, spesielt når du kommer til den her underverden, det er jo, men ja, ja. bare se på interontefilmer, ja jeg vet det jeg vet det er Mm. det kunde alltså och av, av den gammelmodiga musiken gammalmodig musik inte det det väldigt scenen speciellt Mendelssohn sjunger den här ehm Forgotten Father ballads så Ja Cool Water det är rätt ut ut av blåvelvet alltså det är det är nick cave ja. Og dansinger han sin hans in i det det, nei, og, og bare volden mot kvinner Det er jo også bare det mm. her forstaden Bare mm. her er det en helt ødelagt forstad Og ikke en sånn mm. påoverflaten Fisefin forstad Men uh, ja. uansett, du får den her det er, altså, jeg, ja, jeg tenkte jeg vet, på Blue det... Velvet Sikkert ti ganger i løpet av den tiden Det på Og det, det kanske bare slår meg Men jeg tenkte litt på Repo Man her, faktisk, For det er noen sånn, litt sånn punk det är men istället Man så, mm. så så så tänkte jag på Rumblefish faktisk. Ja, men okay, I said and på det var tre filmer jag tänkte mest på och det var först och främst Blue Velvet, och så var det Rumblefish Og så mm. vil jag säga si, en liten dos The Goonies. Ja, det har ju Ryan Gosling sagt At det är hans sin version av The Goonies. Ja. Men jag vet inte, men deltog ser mener, altså, Det er nog med det här äventyret och den förbannelsen och du måste få några fra begynnelsen av ja, og, og det her med med realisme ja. som møter fantasy det mm. er Deltarro en mester på fargepaletten og er nei men jeg, jeg ser, er det jo elgåsling og og og Deltarro er god venner så så, så Gosling, er, Toro, Gosling, har jo trykket den av sitt prosjekt han har det så. Uh, og, og Gosling tok jo konseptet Til, til Grieman del Toro Før han begynte å filme og fortalte han om og Så sa Grieman del Toro, hvis ikke du lager filmerne her Så gjør jeg det han, ja, Så han ja. endorset det fra begynnelsen ja. Alle, ja, men det er kult Og jeg ser helt klart det du mener Alle, ja. alle sier jo at det her er Nikolas Winning Reffen -ri ripoff Ja, uh, du sier det ja, uh... Jeg ser veldig mye Mange andre Jeg ser der, men, skyggen til ja. mange andre ja, ja. Reffen er, er sånn jeg kan se hva de mener, spesielt med mye av fargebruken, mm. og et par av scenene, spesielt i klubben der, ja. med Mendelssohn og mm. det der, men jeg tenkte lite på refen også. Jeg gjorde det. Jeg ser den, men ja, ja, det, det er ikke, ikke all verdens. Det er noe en bruk av bilder og musikk her, som, som, som minner om refen til tider, det er det helt klart. Men det filmen har blitt slaktet mest for, er at den er, for å strekke meg til engelsk, der, «derivativ». Ja, men at det er stilover ja. inn... Ja, det er jo... Men, og... men jeg følte faktisk at... har ja, den låner fra alle de filmene jeg snakket om. Jeg mm. føler det. Men Arrival, ja, den skaper nu en helt egen... Det blir en helt egen film filmuttaler, da. Den står støtt på egne veien. Jeg føler jo det, altså. Mm. Og jeg føler jo det at når jeg sett... Jeg har sett meg opp på alt Gosling har gjort så godt som mange av de tidlige filmene hans, og, og jeg føler det at uh, veldig mye av personligheten til Gosling er i filmen. Mm. Det har Madi de har singing og dancing mm. det er liksom små eksentriske grejer har som han har. Mm. Uh, det er det er alt sammen. Jeg føler filmen er veldig hans. Ja. Eh uh, ikke altså. Nei, jeg bare føler det. Jeg føler han har klart å translate sin eh, lille verden mm. uh, til skjermen, da. Ja. Og da mener jeg hvordan hauget hans fungerer, mm. nærmest. Ja. Men, men der jeg føler jeg kommer inn på litt litt torre, det her med, med typer og sånn, at uh, du har liksom den onde bankmannen arketypen, til arketypen ja. og sånn. Ja. Så og no, noen som den har blitt kritisert for, kan tatt, at den er litt svart og kvitt. Det er jo er, en av de tingene vi ikke kan snakke om i vårt samfunn, det er jo klasse. Det er jo ikke lov å snakke om, tydeligvis. tydeligvis ikke. Jeg, ikke folk skal, da blir folk veldig fort... Da begynner de å de spille det her svart og kvitt god, ja, og at det skal de veldig väldigt defensive og, mm. ja så, men, men nei, vet du nog jag jag tyckte han fantastisk film jag kunde ha sett den kunde ha varit en time längre från min del jag vet at den blev kutta ner till kan De kutta ner med någon 28 minuter och många kritiker så här att den det hjälpte inte någda jag så det är säkert 28 ja. minuter är jag skulle ha sett samma här 28 minuter är jag skulle ha sett ja. så, men jeg likte den veldig godt, det er veldig mye å like hvis du, hvis du er, altså og det er ikke bare surrealisme for surrealisme heller. Heller, He heller. Heller. men han blander realisme i surrealisme og, og han her, mm. Ryan Gosling, har, han bør fortsette med det her, det er det det her er virkelig oh, ja, ja, ja. det her, altså han er en han en født filmskaper. En Men, vi, altså, ok, sier jeg det, det jeg hadde tatt på, at det var ikke så mye, altså, det føltes ikke som det stod så mye på spill i scenen av og til. Det var, det, altså, jeg føltes bare som jeg så det utfordret foran øynene mine. Ja, det var det jeg hadde klaget på, at jeg synes ikke det manglet litt spenning. Okay? Men, det, helle, altså, det som er interessant her, er å se en ung regissør som lager noe så interessant som Lost River, framfor å lage noe som bare er straightforward, ja. sett tusen ganger før. Ikke sant? Ja, han, han lager i hvert fall noe som er som er, som er spesielt og unikt for han. Ja, det er en ambisjon mm. ja. Det er en ambisjon her, om å gjøre noe annerledes, det det. Det det. i stedet for å en, uh, jeg Men jeg ja. føler ikke han har prøvd hardt i det hele. Tatt. Han har ikke laget en biopikk heller. Jeg... Nei, for det, det, det jeg med at jeg føler bare at han er seg selv, og at det fungerer, det er det jeg føler. jeg føler. han har ikke strebet, han har ikke vært en posør i det hele. Tatt. Han har bare gjort sin greie, og ja, han har jobbat med ref han har jobbat med um, Seed and Friends, alle de mm. Men... Jag känner det, det sa det han var för filmskapare att jag känner att han brukar först och främst sig själv. Mm. så har han säkert lärt mycket av det, men han bruker först och främst sig själv och det det blir en stort sett bra grej av personligt uttryck eller det. Ja, jeg, jeg føler... Men jeg, jeg i alla fall är var jätteglad. Alltså var jätteförväntad på den filmen. Ehm kommer du köpa den? Jag kommer du se en många många av. Nej, otrolig, en väldigt spännande film. Jag en väldigt intressant film. Mm. Ja. Eh okej. Okay. Nej men ska vi gå vidare till vad är det någon med du vill prata om? Nej, vad sa si, jag? Lördagen utfattigt trevligt då. Ja, väl trevligt. Är är du eh Flora Erik på Record Store Day och mm. vi var på den lilla källaren i Kemi. Så, og møtte mötte mig ju sin kamerat eh, Anders, ja. Anders. Jeg har aldrig mött han för kempfyr. Ja, väldigt trevlig kille. Otroligt mm. hygglig Vi var så Jerry Seinfeld i Oslo sammen. Jag hade inte sett han sedan det, det blir några år sedan. Ja. Det var väldigt väldigt hyggligt att möta han och så var vi ju det på platskompani och så visste Anders oss eh, Su Comics. Mm fantastisk butikk. Ja, helt utrolig. Ja. Jeg mener, det her er, jeg mener, jeg er veldig glad i alt. Altså, jeg er glad i alt i Kristiansand, for det er det vi har, kan. sant? Det er ja, ikke som altså, jobber. Ja, det, ja, det ja. De er kjøpt, mm. kjøpt. Ja. Så, så jeg var ikke klar over at den butikken der eksisterte en gang. Uh, men de hadde jo veldig mye uh, ting du vanligvis ikke ser på. Ja, og på de da. hadde en del ting der jeg, jeg, jeg, som jeg ikke vil snakke om, for jeg, jeg vil rekke tilbake. Ja, samme her. Ja, ja. andre kjøper det. Mm. Ja, ja, ja, ja. Men jeg, jeg, jeg kan si et par ting jeg, jeg fant da. Jeg fant... Mm. Uh, Neka sin uh, Tall Man-figur mm. fra fa altså Fantasy-filmen mm. som jeg kjøpte til du på noen år siden, og da kjøpte den brukt på Ebay og da endte jeg på å en tusenlapp mm. og da var det, det kostet meg litt å gi den til deg faktisk. Nei, jeg husker det. Øhm mm. uh, bare for å være litt smålig, ja. Ja, ja. Men, men, men du står for... i montret mitt inn på kontoret. Ikke sant. <laughs> og, og, så den har jeg bare gitt opp med å prøve å ha rå til å kjøpe, egentlig. Mm. For den er jo over for taket på e-mail til den, ja. men jeg hadde ikke tatt meg rå til den. Og der, der, der så sto den der henne. Du jeg... fikk den for 300 kroner. Jeg tror jeg fikk det, ja. Jeg fikk uh, McFarlane, eller McFar... McFarlane, jeg er jeg mm. usikker på hvordan sånn du tar McFarlane. Mm. McFarlane, uh, sin uh, Snake Pliskin-figur uh, fra... Escape from LA. Ja, det her er herring fra Escape from mm. LA. Mm. Men i alla den är ju utgångs. Och där har du haft i många ja, många år. Jag har köpt den den fortsatte ja. vara i möjlig att ta. Eller när det fått att ja. vara instoppa. Men där stod den och så jag fick två actionfigurerna. Jag har gått att leta mest efter faktiskt. Så det var ju jag en dag altså. Ja. Åh. Jag fick fick med ny La Frode, The ja, Days första da sånn. ja, the Wake Palace Brothers ja, så. Jeg will jeg var... dem. Det är favoritutgivningen till Wild Old Man mm. någonstans. Så jag fick afford så tusentack det. satt en fruktlig pris på. Ja, jag fick en record store day release av Frode. Det var uh, Alex Chilton EP till the, the Replacements. Ja. Det var den jeg klede til. Jeg har, jeg har så lite penger for tiden, så jeg hadde det var den jeg, jeg skulle få ha med meg den, tenkte jeg. Men den, den fikk jeg, så det var kremt til oss. Og så var det min kjene og gikk litt, og så var det en kar som solgte vinyl og CD'er og sånt på, og bøker på. Det stemmer folk. det, jeg fikk plukket opp litt av han, ja. Da kjupte jeg, kjøpte, jeg fikk, jeg har to CD'er. Jeg fikk med Lost Highway samtaker på, på CD, og så fikk jeg med meg Junior CD. Ja, du mm. fikk med meg Junior, ja. Men, jeg jeg fant en Stephen Malt med solo-plater der Jeg fant Silver Juice, American Water ja, Det, det mener jeg fikk på 20 kroner Helt strøken mm. uh, jeg fant, uh, Jo, jeg fant uh, In the Airplane Over the Sea, Newfoundland Milk Hotel En hare, ja. men jeg, jeg kunne ikke gå fra jeg Tror du kjøpte litt der, mm. Ja, det gjorde han da ja. Alltså pratkompani jag fick ju dratt börja med Hemla Holmes men på Blu-ray fick jag ta med mig uh, Calling Julia med The Treasure of the Sierra Madre på Blu-ray köpte Blu steelboxen The Sierra på Blu-ray men jag hade inte steelboxen så jag tänkte jag köpte Blu-ray jag köpte den uh, Treasure of the Sierra Madre så jag köpte uh, American Graffiti ja. på Blu-ray ja, och så köpte uh, Street Car Named Desire. Men du fick dig gäster med. Och gäster? Mm. Åh, oh, oh, det gick från vad så fint där, väldigt väldigt fint då. Mm. Ja, vi må snakke om It Follows It Follows, den så vi men... på kino på fredag Det var jo premieren Norges premiere, rett og slett Jeg bare det rett ut Fantastisk film Helt fantastisk jeg... jeg har ingenting, nei, nei, ingenting altså, det, Du får ikke til å høre et vondt om filmen Nei, nei jeg, jeg, ikke har er... jeg... ja. ingenting vondt å si om den Det her er og en jeg, jeg, sensasjon faktisk jeg gikk, mm. var, jeg gikk inn og var skeptisk Det gjorde jeg for den har blitt hypet veldig ja, Og jeg har vært klar over denne filmen lenge nå mm. Jeg så den første traileren og det er lenge siden mm. Og jeg var bare sånn, ja det her ser god Men jeg, jeg så første bildet av den og det, da så en jente Som sitter i en rosa bikini I en, ja. en stol det så ut som en torturpornofilm Og jeg tykk, det her, og det, her det har jeg sett tusen ganger før liksom. Ja og traileren for meg virker bare som Enda en film med unge porn pene, attraktive mennesker som, som skal bare løpe og skrike. Ja. Det var det det så ut som for meg mm. egentlig. Jeg, jeg så, og når jeg så at den begynte å bli så kritiker hos deg heipa, så var det, og, og folk begynte å si at det her er liksom, nå har ja. du minne Babadook, og så har vi plutselig den her, og, og horror er begynt å bli mer seriøs. Og altså, jeg tenkte, ok, det er godt å høre at, at den faktisk faller in innenfor vi, den det er en mer seriøs... Ikke For en film som alle skreut av, det var The Conjuring, når den kom ut, ja. altså. nei, det så ikke jeg det hele tatt. Nei, ikke jeg det. Jeg likte ikke den. Og mange sa det var så classy. Ja, så. Jeg hater den filmen. Jeg ja, så synes det er en drittfilm. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg liker The Conjuring i det hele tatt. Ja. Og det var en av de filmene så det året. Den og The Counselor til Ridley Scott var vel de to mm. filmene. Og det er sjeldent en film inspirerer sinne eller nervest som hat hos meg. Mm. Men de to filmene, jeg hater dem begge to. Jeg, alt hva han gjør irriterer meg, ja, James Wall ja. Al Altså for meg mm. eh, Folk regner jo han som viktigste Ressessjøren din for moderne horror er. Han og Eli Roth jeg skulle klart meg så fint uten de to menneskene der, at så, ja. jeg kan virkelig ikke få sagt det. Det James Vane gjør er at han, han prøver å ta en sånn uh, god gammeldags, sånn, på en retrostil retro-stil, altså det, på overflaten så er det sånn, liksom, oi det her er så classy, det, det skjønner man de mener. Hvis og jeg, det er classy mm. casting, ja. Ron ja. Livingston og Liv mm. Tyler og alt mm. der, det er, det er det. Men om det casting. du har er bare en haug med storylines som legger seg opp på hverandre, og, og papirtynne karakterer. Ja. Uh, og en eller annen skikkelse som er blitt en ny sånn standard standardtrop i hodet. Altså, jeg hadde, og og det, er bare, det blir bare disse... Du har sett alt i The Conjuring før, og egentlig så koker det bare at det er ingenting som kommer under huden på deg. Det er ikke Ingen, en sånn psykologisk retsel for, du, for ja. noe. Det det er er bare jumpscares. Det er, det er en... Det er en uh... Ja, det er en karusell da mm. Det er det er som må mm. gå på Tivoli ja, mm. Du sitter og så venter du på kvekke Så hopper du Ja, ja det er det du har i to timer og så på folk, ja, men så slow burn, det som vi mye karakterbygninger okay, du, du sitter og venter på kvekker Du gjør ja, ja, ja, det, det er mm. slow burn her, vi bare brukte å upp opp kvekkesener mm. For det her har ingenting altså ja, det, de, har de, de, er, de er skinn og bein, og det ingenting på dem ingenting. Det er, men, Jeg mener sånn som Exorcisten, og det er en väldigt standard film å til, Men ok, offer er den skummelt, den er ikke skummelt for du sitter og venter på kvekker Den er skummelt for du ser Den man en mann uh, og en familie, for eksempel du på, på Keros det er liksom, han holder på å miste sin mor, han har mistet troen sin, han føler at han flyter i ingenting, ikke sant? Det, det å havne den, på den plassen i litt av ham, det er skummelt, ja. Den på det, det, det skrammer den tanken, tanken på det, ikke sant? Og, og, det, og det å gå upp imot noe sånt som han må gå opp imot, ja. som han egentlig er på et vis, ikke sant? Og, og det måtte finne troen igjen på Det å, å finne å troen på den måten med å gå opp mot noe sånt, ikke sant? Så han, han, han, han møter jo en fin ubevep, Han gjør det, på mange måter. Uh, og det med, det med familien og datteren De får på ja. den måten Uten at det er noe du kan gjøre ikke sant. Ikke sant? Det, det, er, det er skremmende Den filmen kommer under huden på ja, meg det, den, den, den har temaer mm, som, som den, gjør at du blir redd det, det er jo 40 minutter før hauer begynner å vri seg Og oppkast begynner å komme det, det skjer så mye med de karakterene før ting begynner å skje og, og, og, og, og så, så hjelper jo ikke musikken på heller altså, og, og bare Deutschland i seg selv ikke? Men du skjønner hva ja. Men sånn er det jo med, med en film som har blitt basher Jeg, jeg har aldri skjøpt offeren å ha sånn et dårlig rykte Men uh, amittig vil horror mm. uh, Nå vil jeg ikke si at den er i samme klasse som The Exorcist mm. Men setten på seg en film som The Contouring Som, mm. som, som The Contouring Det er jo ofte sammenlignet med den Setten på seg The Contouring Og det ser ut som et magnum opus i ja. påhold Da snakker vi jo egentlig om originalen Ikke remake Nei, ikke Men til og med remake Remaken er jo bedre enn jeg, jeg vil heller se remakeen av det. Det vil faktisk, jeg vil se ha. den igjen enn jeg vil det kanskje. Ja, men forhold til, vi skal ikke sitte og, og ja. James Bond. Det måtte sies. Det måtte sies. It, it Follows, jeg var skeptisk, fordi at veldig mange ganger når folk sier at det var en ny bra horrorfilm, så, så, så er den ikke så bra som folk har Men... Fordi at jeg er veldig opptatt av, av filmer Som nesten ingen snakker om Det er ingen som ja. snakker om Tai West filmer Eller Jim Mikkel Jim Mikkel ja. filmer Eller kan, mange av de Glass of Som er du virkelig liker Og ja. de skrekfilmene Er du virkelig liker Jeg mener sånn som Absentia til Flanagan For eksempel eller, ja, han, fikk noe, han fikk jo ikke oppmerksomhet Før han lagde en ordentlig Polert mainstreamfilm Sånn ja. som Oculus Arkeless. Da begynner folk å snakke om mm. Flanagan Men Absentia Nei, da er det bare De her hardcore indie-horror-nervene som, mm. som får det meste Det var en av de beste skrekfilmene Som på ja, helt klart, helt klart. Men It Follows er, er Grunnen til at jeg tror Jeg liker den så godt Det er jo en kanskje som David Robert Mitchell Som har resikert den. Han er ikke en horror heller på heller Han har resikert en film som heter The Myth the American Sleepover Som er, handler om unge mennesker i Detroit ja. mm. Men jeg tror begge de her filmene Er personlige filmer for han It ja. Follows på et marit han hadde ja, jeg, jeg, han Et sånn marit som gikk igjen Der han ble det var, en, en, et, et rådier, klart, monster, det var et ett ett relativt monster som gick sakta mot oss. Det var ett maritan han hade i var man då. Så det inspirerade filmen då. Ja. Filmen den här filmen. Mm. Men, men ja, det du har här är ju egentligen alltså nu har jag inte sett uh, of The Mythological Man's Sleep. Jag kan inte. Men jag kan tänka mig at den är lite så mittfall och så du bara fjärrar horroraspekterna. För det är det som gör att folk så bra eller du tagit bort horroraspekten så hade du fortsatt haft en film med gode karakterer, og mm. en ordentlig følelse av sted, og et community, mm. og vennskapsbånd og alt det der. Ja. Alt det ligger, er, altså alt det her er innebygd litt for oss. Så hadde du satt vekk horeaspekten, så hadde du fortsatt hatt de tingene, du hadde hatt en, en interessant og bra film uten noen aspekter. Mm. Så, sånn er det i The Innkeepers her, for eksempel. Og til og med også The Devil. Det får der. det jo til hate for oss. Ja, for det er faktisk i The Innkeepers, så er det jo, jeg synes det er det beste i The som har med de å gjøre. Ja. Og der føles til og med av og til det spøkelige greiene litt tvunget, på mange måter. Det gjør det. Mm. Men sånn er det i The Innkeepers, når de snakker om, de har de, alle de här scenene der de sitter og snakker om «Husker du den gangen? Husker du den gangen?» mm. Og, eller de forteller om gamle da, da. Du får et inntrykk at det her er folk som har vokst opp sammen Og så er det som glir litt fra hverandre det har skjedd noe Og så er noen litt forelsket i, Han er litt i ho Og hun er litt forelsket, det kan sånne ting Så du får veldig følelsen av at det her er barndom Det er sånn friksjon, er ja, de kommer sammen Og det er veldig interessant altså. ja, de sammen, Og det er veldig rørende altså. er mm. For det er en ting veldig ofte i skrekkfilmer Så er det sånn at du blir alene om, om det men her så, så, så får en typisk skrevet skrekkfilmer mange skrekkfilmer jeg liker jeg men, men en sånn hendelse eh, er jo ofte med på at folk det bringer frem det verste i folk mm. men i et så gör det faktisk det stikker motsatte mm. folk, eh, folk tar et stern og de stiller opp og de støtter Uh, sånn som i, i, for eksempel i The Descent til Neil Marshall, filmen jeg er veldig glad i men der har du et sånn scenario, der er det allerede mye friktion fra før, og det, det blir avleket men der har du et sånn scenario at det bringer ut det desidert versnivet, ikke det, sant det, det, det. det blir ikke så mye uh, samhold ikke, de, ikke det hele, ja. det blir hver dame for seg selv det er mm. på det meste i alle fall her er det som en Steven King roman her i de sammen og her mm. stiller de opp på hverandre og de blir der med sånn, sånn, sånn liten uh, det går nesten tilbake til Stoker sin drake eller greie Det gjør det, de blir en sånn liten band av, Ja, det en sånn hos, heroes, ja, ja, band av heroes mm. De blir det, det er veldig ja. kult Nei, altså handlingen, det er som sagt satt i Detroit Du følger Jay eller Mika, Spilt av Mika Monroe Som mange av oss så i, Og likte veldig godt i The Guest ja. Fantastisk kul jente <laughs> Men hun spiller da Jay, som sagt Som har møtt en fyr Som hun er på date med ja. Uh, og etter hvert så ender det som de må, de har seks i bilen hans uh, Og <laughs> ja, etter det så begynner det jo å skje ganske ting Ja, for det er at uh, det kommer litt spoilers her forresten ja, uh, Så til de av dere som hører, ikke, ikke hører videre, hør det her etterpå ja. Men det som skjer er at de har jo sex i bilen mm. Og hun blir bare liggende inn i bilen Men han går jo ut og begynner mm. å rote med noe i bagasjerommet Og når han kommer in i bilen Så kommer han in den andre motsatt siden Der hun ligger da. Mm. Og da ser det som han har vært og hentet øl Men det han gjør er at han bedøver henne mm. Med sånn, eller klorofor ja, Og når hun våkner opp igjen Da har han lenket henne fast til en kontorstol mm. Og de er alene på en sånn Forlatt parkeringsplass Og da forteller han noe at jeg har nå gitt du et eller annet Dette mm. har jeg hatt Nå har jeg sendt det videre til du ja. Og den, den tingen som jeg har hatt Den kommer nå til å forfølge du mm. Og han viser denne tingen Han drar med seg solen til kanten av parkeringsplassen Og der ser de en naken dame da, Som er på vei på vann, da, så. Ja, Et eller annet jeg, mm. Men, Så han viser jo den denne dame er ekte. Vi kan se jo begge to Og så slipper han å fri Og så mm. sier han at du må aldri oppholde deg et rom Med bare en utgang den kan se ut som hvem som helst Folk mm. du kjenner Bare for å lure deg så hun kan komme nær Du må aldrig la den komme i nærheten av deg den skulle en opp med å drepe deg, Så kommer den til å begynne å gå etter meg igjen Og så jobber den seg bare ned over linja Med folk som har hatt den Hun kan selv. gi det videre da, med Vi å ha sex med noen andre kan. Eh, Hun kan jo kjøre For å kjøre langt bort Den går jo bare Den bare. kommer alle til å løpe, så den går Men uansett hender du en så vil den være et sted og, og den er på vei rett mot deg. Ja. Mm. Uh, så det er jo en ganske uhyggelig konsept. Um, det er jo egentlig noe vi alle har, da. sånn, egentlig. Ja, ja, vi har det. ni har jo døden. Ja, sånn klart det, det, sånn. det, og det, det du vet jo aldri helt. Um, men det blir jo veldig spennende, for den her kan du konkret gjøre noe med, da. Altså, du kan ikke drepe den. Det prøver du jo i filmen, gjentatte ganger. Uh, på slutten, det er litt betydelig. Ja, det, det må vi jo vende. Det, det, det, det, det, det finner ja. mye til It Follows 2. Ja, forhåpentligvis ikke. Jeg, jeg, jeg vil ikke at de skal lage noen franchise ut av det. Ja. Nei, men uh, den har gjort det så bra at det er vel ja. egentlig uh, bare et spørsmål om tid før det skjer. For det, det er litt interessant, for om vi snakker mer om filmen, så, så har jag bare lyst til å snakke om, om It Follows som fenomen. For uh, det er veldig få skrekfilmer som tar på den här månaden har sånt som inte contrag som vi snackade om men, men så, du kan nog gå tillbaka till den Leavidge project ja. där folk faktiskt var sån och är det här äkta det vara folk så kan period folk trodde att det, det. det var speciellt för filmen mm. kom ut ja. uh, men innan den kom på kinosärmen mm. så var folk flest klar över att det här är bara en ja, ja. Uh, hoax men med MythFollows så är det vringe som har gått och tro att det är äkta men det som är lite speciellt med MythFollows var att den var uh, faktisk uh, planen var uh, att 13 mars i år uh, i USA så skulle den bli satt upp på fyra kinoor To Kinor i Los Angeles og to kinoer i New York ja. Det som skjedde Og så skulle den ha en påfølgende VOD-release Video om The Man-release på iTunes og sånne ting Amazon, 20. mars ja. Det er en modell som har funket for mange indie-horrofilmer Som har gjort det bra på festivaler Men som uh, selskapene tänker at Ikke kommer til å bli noen sånn smash-hits De er litt for smale til å bli smash-hits Det har de da tenkt om mitt fall også, Den skal ut på fire kinoer Og så skal den gå der upp til VOD-releasen det så skjedde da, var att Ithalons gjorde det väldigt bra Den tjente faktisk 160.000 På bare de fire kinoene Over den helgen den gikk Ja, det må vi jo si det... Ja, det er jo veldig bra Og det var de to kinoene i New York og i Los Angeles Så det som skjedde var att Weinstein, brødrene Gikk ut og sa at den her gjør det så bra att uh, vi kommer til å utsette, det på 3. april så sa de kommer vi kommer til å utsette den vi og de som jeg du synes var kjipt for vi oss gleder, oss. gleder oss til å se den på iTunes men uh, vi kommer til å utsette den och uh, så kommer filmen til å nå det får en wide release uh, og det, da blir den da satt opp på 1655 kinoer over hele USA <laughs> og du vet jo nå, filmen har et budsjett på rundt 2 millioner og det har nå i USA i hvert fall eh efter på IMDb är det säkert mer nu, men det er säkert inte byggt uppdaterat ännu, men i alla fall känt nästan 13 13 miljoner på USA. Ja. För den tiden har gått, det gått och det är säkert högre än det nu. Och nu nu går det ju nu nu går det ju över hela världen. Ja, men mest för 2 miljoner också. Är det uttryckt si att det här ingen som har tappat några pengar? Nej, verkligen. Nej. Mm. Det är det er tjener, Det är väldigt gøy. Jag film förtjänar det ju. Helt. Helt det för det. en kampil bra film och det er en film som Uh, den føles ikke som altså selvfølgelig uh, den den føles som mange andre skrekkfilmer jeg elsker, men ikke som andre populære skrekkfilmer. Ikke helt vet. Jeg vet hvilken skrekkfilm minner man mest om absolutt alt, og da kommer det. Uh, John Halloween. Ja, altså, uten tvil, ja, ifølge meg er, jeg, ja. er på den mange ganger. Ja, det mm. det er musikken och alltså ja, för de han... musikerna jag ska köpa de musikerna ska hand på vinyl jag satsar på den lite på vinyl <laughs> The uh, Rich uh, Reland eller uh, han Hank Carlos for fått Disasterpiece mm. som har gjort alla ja, alt musikker. Alt musikken, ja. Mm. Det er sånn altså, fryktelig, urovekkende, intens musikk. Ja. Men det er laget på synd, du kan ikke. Ja, så altså, det, det er jo derfor du de tenker mm, på Carpenter. Det er, jo, ja. det er jo pure Carpenter, jeg det er, mener. Ja. Mm. Men, men jeg bare føler at uh, ungdommene her, altså, mm. her, de er en blandning av karakterer du vi ville kanskje sett i en Larry Clark-film. Mm. så uh, karakterer mer litt mer sympatiske, ja. helt klart. Uh, ja. Og ikke fullt så frika og, og speisa. Nei ikke sånn på kjøret, men, men samtidig det er, det er en sånn Larry Clark vibe mm. med de karakterene yeah, og, og, og, og karakterene du da ser i, ja. kanskje vi heller skal si karakter i en, en Richard Linklater film jeg vet ja, men jeg tenkte på Curtis og, og venninne hos sine i Halloween her, og det her, de satt i et nabolag, men det er bare den her tingen, og mm. Michael Myers uh, det er en sånn ting en som, ting mm. en stoppelig ting som bare kommer så skopet på selve filmen, musiken og litt av konseptet og bare karakterene, jeg tenkte veldig ofte på, på, på Halloween. Og Halloween er blitt en bauta i, i både filmhistorien og skrekkfilmhistorien og alt det der. Og, og, jeg, nå skal ikke jeg sitte her med en sånn men jeg på om It kommer til å bli en, en sånn ny tentpole i moderne skrekk. Mm. Jeg er sikker på om ti år så prater vi fortsatt om It Follows. Jeg tror det. Jeg tror det, altså. Ja. Um, det er gøy å se noe sånt. kommer jeg jo nå like på helen av sånne filmer som The Babadook, ja. som vi så i fjor, som er en fantastisk uh, skrekkfilm Helt, helt fantastisk, eh. og den, den, jeg må innrømme at jeg liker faktisk denne bæren og. Det gjør jeg, det ja. gjør jeg Är ses ju en fantastisk skräckfilm och før Babaduk men jag bara så tänker på din Mickey sina sista filmer speciellt Stakeland og eh och jag vi har ju och all filmer inte så. Ja. Jeg var ju inte någon fan av The Sacrament men jag är liksom inte helt de gjort. Auffören. Ja, mm. mm, så sånn, va. Men. men så ska vi spänna och se da, om, om David Robert Mitchell og han gör detta där nere här för alltså ja. det är every emotion lager skräck i det hela då. Han har gjort det och han har gjort det kämpe bra och har en western musical nästa gång och jag kommer till se det <laughs> ja, så här. Jag måste jag får sätta filmen också. Ja, ja, ja, alltså det här är vad den stiger över genren sin jo, med allt, med temana, med de här goda karaktärerna, med allt. Alltså den skulle alltså får du kunde ha du kunde ut uh, skapningen och så kunde du heller haft uh, kunde Jay sin karakter heller har slitt med psykiske problemer ja. og, og må få hjelp av vennene sine Men heldigvis er jeg så glad for at den filmen ikke lot det stå åpen for tolkning for det er, det er blitt gjort så mange ganger ja, den, den, og, til, den, den, og det, den, til og med den. filmer jeg elsker, sånn som Innkeepers og, og The Babadook og helt ned til Fessenden sin Habit og Vendigo mm. Alla de filmerna har den här ambient. Det ja, och det är det är eller det är mm. väldigt öppet för tolkning. Det är argumenter för, men det är argumenter emot, är inte sant? Og det har inte denna film någonting av. Nei, nei, nei, nei. Det, det bekräftar. Ja. Ja, ja, ja. Den här karaktären slår i luften med en stol, en knäcker, är inte sant? Mm. Han blir slått i och han har märken på kroppen efterpå. Mm. Alla kroppar. Och det är ju alla som all det de som ser det här. Mm. Vi tar den sista sista show då inne i den här simhallen mm. Det här är det som faktiskt sker. Ja, så. Det är väldigt kul. Fotografierna är helt fantastiska. Ja. Fotografierna var det, de har det här när de synklippar skol på utsida og i tornet. Och och och sen när de ute kör bilarna. Mm. Sen av veien og och nabolaget. Samma mm. med den musikken musiken, det är som musik. Voldsom, ja, på, og, ja, Nei, voldsom sånn. driv, atmosfär i filmen. Mm. Det är jättebra. alle skådespelare med. Helt de är rätt på. Det är inte ett det er ikke et svagt øyeblikk blant noen av skuespillere. Mm. Jeg kjøper de hele tiden. Ja. Det er en sånn bra karakter. Sitter, og alle har sånn små trekk. Hun sitter med denne lille kindel-greia altså, si og leser konstant. Hun er, mm. hun er ikke den peneste av jentene, men hun er kanskje den smarte gjengen. Ikke sant? Jeg vet ikke. Uten, men, uten at det blir denne typiske, å du er nødden og nødden nød, slag. det blir aldri slant, sagt, nei. men du var merker mm. det i måten å oppføre seg på. Hun sitter aldri og ler og så veldig med de andre. Hun sitter hele tiden med nesa i kindlene og holder på med sitt. Mm. Og så er det de her to søstrene nå, det, det er jo hovedpersonen som er spilt av Maika. Og så er det søstrene som er spilt av, av Kelly Height. Mm. Og de er jo litt forskjellige, du får en følelse av at Maika er den litt mer populære. Ja, sånn. den, hun er den som er ute med gutter. Og sånn. så har du de to guttene, du har nabogutten, mm. som er veldig forelsket av Maika. Og så har du den tøppe naboguttene, som heter Greg, som er spilt av um, Daniel Savater. Han... Kämpte igen hela filmen Lena sett den för. Ja, jag satt och tänkte, "Hena fan, den här sett jag." Kollar for... på IMDb så, åh oh, ja, en håp person i, know, I Beneath, Larry Fassens sin film fra 2013. Larry Fassens fiskefilm. Jag är väldigt glad i, i det er den. Jag köpte svart beneath ja. hela tiden. Ja. Mange synes den var corny, men för det, det var alltså på grund av monster som var en gummifisk ja. kan men det var praktiska effekter. Det hade den hade den varit datoranimerad med en fisken så hade filmen varit mycket mer corny. Det är sant, jeg, jeg, men den ja. filmen funkar egentligen mest för att du har en fyr som har sett på ett manus och tänkte, "Ja, här är det mycket det her kan jeg det nå mm. for det her temaene som er i filmen, det er de underbygger mm. og, og gjør at det faktisk blir noe mer det ja. blir ikke bare 5-6 tenåringer i en båt som oppfører sig som monster du får faktisk, den stiller spørsmål mm. og den klarer å, å gjøre noe ut av det da, samtidig som det er mye elegant uh, bruka kamera der, og det er alltid satt på en liten sånn båt sånn Hitchcock-aktig uh, greie, sånn at på lifeboat det, ja, det, og The Raft, okay. når du tenker på Creepshow 2. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Mm. Men, men det var jo imponerende, den der filmen på vann, på location, og det, det er mange som hadde gjort veldig mye for å slippe det festen Nyori Beneath, men, ja. men den er, det var mye hardt arbeid ja. på vann i ja. sola, eller, kanskje, statister som skulle frem og tilbake, altså. ja. så det er det. Jeg synes det kul film. Det, men det, det, var jo, det var jo faktisk Daniel uh, Savato sin første film, mm. og nå så jeg på Jimbo B, han har masse filmer lignet opp nå, og det her mm. er jo en stor hit for både... Hannah Mika ja, ja ja. Er... var jo var jo the guest ja, som, som, som gjorde det veldig bra. Ja. Så ro er jo på mange måter en ny det er mange som begynner å snakke om henne som er en ny scream queen. Jau, så sto kan... veldig skrekk igjen nå fra så kan det være. Det det er mange noen som snakket om på nettet så at hun blir kalt Jay som er short for Jamie. Ja. Så kanskje er nåt noe til Jamie Lee Curtis. Det er noe med navnet til søstra Hvis som er i, i Halloween til Carpenter Så tror jeg heter cirka det samme En ja, okay. mm. annen kule ting her Som jeg leste om filmen er der, Hun er jo på date med den her fyren Som sender den her tingen til henne mm. Og da er de på en kino I Detroit, altså i, i Detroit mm. Men den kinoen heter Redford Theater mm. Og uh, i 1981 Så hadde Evil Dead Premiere der den første vi leder ja, filmen til riktig. Sam med Den ja. hadde premiere på Redford Theater, som de faktisk er på i begynnelsen av filmen. Jeg mm. det er en kul ting. Jeg vet ikke om, om Mitchell er klar over det, men hvem vet? Jeg får bare ikke føle seg at Mitchell er en sånn horror-nørd, på mange måter, men... Både ja og nei, ja, nei. For det at, det, det at soundtracket er så vondt ja. altså, Jeg merker, jeg han liker de bra tingene Men han er litt sånn som oss At han <laughs> ja. er eklektisk, for jeg og ja. du er jo kjempehorrofans Men vi, vi, det er jo masse annet mm. vi har velsket så... Du ser, den første spillefilmen sin var en dramafilm han, han er ikke en av de som Jeg synes mm. ikke du bør lage strekk men du har en... Med mindre du må Du nei, må er... lage en strekk For du, du sitter og tenker på neste filmen din Eller du plutselig bare organisk får en ja. idé Og ja, ah, men det blir skrekk, ja, da blir det skrekk, men har du ikke den tingen, du må følge... så ikke sitte og men jeg skal lage skrekk, jeg skal lage Vesteren, jeg skal kun lage det. Du ser jo det at videomarkedet er jo, eller DVD og Blu-ray-markedet, og, og, og video om det vennmarkedet er jo fullt av folk som har vokst opp på skrekkfilmer og bare, å, jeg har lyst til å lage noe, noe med gør og blod. Og. Nei, ikke sant? Ja, for det er vi gjorde det samme selv når vi vokste opp. Vi lagde super åtte zombie-filmer i Skauen oppe i Fjordland, egentlig. Ja så någon dåliga ja. versioner av Texas Chainsaw. Allt innan vi hade sett, ja. det var en blandning av Evil Dead filmen och Texas Chainsaw, så i kanter. Jag har drömt efter den med det så Gudnis krydda mig en säker lag massa skit med jag, men, jeg mye, men uh, så så jag tänker alla visst jag film igen så blir det och laga det bästa man. Kan, og det ska man Det ska man ju. Men och kommer. Ja. Eh follows, uh, har du några andra vi snackar om? Uh, Nej, om det er något mer att snacka om. Uh, jag kan säga si det att uh, första 40 minuterna så klarte jag nästan inte att kosa mig en gång för det här filmen kom så under huden på mig. Jag satt bara och herregud för jag började bara att sätta mig själv i hus sinne skolan ja. och tänka att vi stäv var med. Jag hade frikat ut. Jag hade jag vet inte hur snälla taklade det så jag fick jag fick väl ett panikanfall av en själv. Och så och helt helt jag klarade att roa mig ner och bara slappa altså, de första 40 minuterna var helt jävliga för jag bara så att det så ju jag var så obekvämt uh, så og så och så klarade jag att slappa och med resten. Men jag menar det är väldigt challenge en film har det de Baba, du det litt... Ja, for, er, ja. for jeg, jeg satte meg så i, mm. i skoene til homo-oka. Mm. Hun har så mye å slite med. Mm. Så jeg, bare, jeg tenkte, å, jeg hadde... Jeg hadde, jeg hadde, blitt, hadde jeg vært osa, hadde jeg blitt psykisk ustabil. Mm, ikke sant. Ikke sant. Så, så det skal filmen ha, den, den kom virkelig inn huden ja. på meg. Altså. Og samtidig som jeg klarte å ha det gøy eh, med den etter hvert. Så da mener jeg det... Den, den, det var på, både seg, den gjorde det Den bra skrekksyn skal gjøre, og den gjorde den bra film skal gjøre. Ikke sant? Jeg, jeg, jeg kunne ikke vært med fornøyd med It Follows. Hypen er, er virkelig reell, for en gang sikkert. <laughs> ja, den er det. Mm. Men, men, men jeg vil jo det, Another World Entertainment. Uh, ja, altså i år, mm. takket være Another World Entertainment, så har jeg kunnet gå på kino og se uh, What We Do in Shadows. Mm. Jeg har gå på kino og nå se uh, It Follows. Jeg har mm. kunnet kjøpe... Uh, Borglianas Late Faces På mm. norsk blu -ray. Og alle som hører på, kom dere ut Kjøp Late Faces, den beste varul som er laget siden ja. Ginger Snaps og Dog Soldiers ja. Og det her var tidlig i 2000-tallet. Ja, det var tidlig 2000-tallet. Ja. Det, det er ikke blitt laget enn en vare. Nå, film, Nå kan, du kan du gå inn på CDA eller Platakompany på nett. Jeg har aldri sett de butikkene. Det er dårlige som de må få mm. den i hylla. Vi de må det, helt utrolig. Det er utrolig dårlig. Og jeg mener, vi eget podcast som Late Faces. Jeg vil Faces blander du Bøber Holtepp til Don Coscarelli med Silver Bullet. Ja så har du en av de kuleste varefilmerne som jeg har laget noensinne. Helt klart. Men mm. The Royal Entertainment, de mm. ga jo for eksempel ut Coscarelli sin John Dice til igjen her. Det gjorde de. Uh, de ga, jeg tror de ga ut Resolution til mm. Benson ja. og Morehead. De ga en film jeg har liggende foran meg her nå som jeg skal se, uh, som heter... Uh, Left Bank? Left Bank, ja. Mm. Kjempefilm. Mm. Det var seg. Anne som har befalt meg den. Nei, takk, Anne. Den ja. gikk virkelig rett her. Jeg har hørt om den i, en god stund, men her aldri. Vi har en fysisk kopi, Nei. så nå skal jeg endelig forsake Men uh, jeg tror at det med å søke jobb i Another World Entertainment, uh, jeg tror det. Ja, det er samme sånn, de, her. De gjør det jeg ja. gjør da, mm. og, og, og, det er noen titler som dere som dere har hoppet over, det er skuffende. Jeg, dere, jeg skal ta kontakt med dere. <laughs> <laughs> ja, men det, jeg føler at jeg, jeg sitter og jakter, jakter på de nye bra skrekkelene, liksom. Jeg satt jo for eksempel på at de kan kanskje plukke opp... Uh, Jack Heller sin nye film etter hvert. For eksempel. Dark was the night, for eksempel. Mm. Ja, men våre folk kontakter de sine folkene. <laughs> ja. Men takk, Another mm. World Entertainment. Ja, det er jo fint att dere har lagt ut postkort i lobbyen, så at jeg kan komme hjem med den lille semineren. Ja, jeg, nå, har jeg jeg opp, nå har jeg hengt opp Ittbalos eh, postkort. Settet veldig fris mm. på. Så dere gör egentlig gutts arbeid i lille Norge der. Mm. Det er godt å se noen hippe folk som er plugget inn i oss som skjer. Ja, veldig åndret. Så... Jeg har noen flere poenger om mittfolder Så jeg vil snakke om Og så har jeg jo fått hjerneteppe da. Det er jo fryktelig leit um, Men jeg må snakke litt om noen av de her uh, Forskjellige jaktscenene um, Ta litt tid før du får den første Og Altså, den, denne håpløsheten som film... Følelsen av håpløsheten som altså, mm. filmen har, den er jo... Det er fryktelig, altså. Det er det, det er det. Jeg føler faktisk... Den første Cheapers Creepers-filmen... Den er en film som folk er litt hordelig på, <laughs> men jeg så den igjen for et par år siden, og, og vet du hva, jeg synes det er en veldig effektiv skrekkfilm. Mm. Folk har sier at det vil om resikjøren, jeg vet, han har en historie, og ja, vi skal ikke på ja, den, men ja, ja. det er faktisk en veldig effektiv skrekkfilm, og det Nei. den virkelig vinner på, er at for det første har du en bror en s de har ikke romantiske båndene Men de er bror og de er søster sammen, det Og det er også. jo mm. enda sterkere bånd Enn noen som bare er tenåringskjærester ja, er mm. Så de har stiller virkelig opp for hverandre Det er en ting mm. Men denne håpløse stemningen du får Creepers, for Den, den ting kan du ikke, ikke drepe Du må bare rømme for hverandre ja, det verkar som att det har det handlar verkligen Men gjøre, men har bestämt sig. Så den den, er, den har en fryktig sån hopplös stämning och det satte med i under nit konstant. Det var sån mm. det här or ska du göra. En annan film har satt mig den känslan, säkert Halloween till Carpenter. Den alltså för att jag klarar inte stoppa mig kvar. Så någonting du ser i, i Halloween 2. <laughs> ja, ja eller, ja. eller de andra. <laughs> men en annan film typ var ju var ju T2 eller Terminator 2, säkert säkert. Jag hade haft ett sånt känns så den när jag var liten. Ja. Ja, för den, den den, den den kan du göra du vill med alltså kan se ut så var speciellt T2 den alltså ja det de ut, mm. så, den moba samlas igen så ja. en uh, fit for fighting så väldigt mm. ja. Uh, ja det är sant men, men den hopplösa stämningen mm. den er bara den är bara väldigt sjuk och väldigt anslaget och de første scenerna första i i, i Falls når du fikk se altså, det går med, med jenter som da blir tatt igjen, ikke sant? Ja. Eh, men hvordan, rett og slett, hvordan David Robert Mitchell, regissjøren, klarer å skape spenning uten egentlig ingenting? For her har du kameraet stilt opp i, liksom foran et hus, en gate, en forstad. En, en forstad, en jente kommer ut, og hun bare løper urolig fra og tilbake. Ja. Og jeg mener, inni meg så kjente jeg bare at det knyttet seg. Ja. Den uhyggen han klarer å skape gjennom hele filmen, egentlig uten ingenting, ingenting. uten noen som går mot deg. Men jeg tror musikken igjen, da, musikken ja, ja. Til, ja. til godeste Disaster Piece, den gjør veldig mye av jobben. Ja, den gjør, det. Mm. den gjør det. Det er helt klart. Nei, vet du nå, jeg er strålende det. det her er en av de beste. Altså, jeg mener, det kommer noen filmer innom ennå. Og jeg mener, jeg blir sur på folk som sier at du kommer og du må skrekke innom for det, jeg mener. Det kan nevne The Mist, som, som, som alle burde prate om, alle burde se. Det er prater, det det så begynner... en film som alle nevner, er å la en rette komme inn, eller lette right one inn. Ja. Det er mesteverk. Jeg likte det det. ikke Let Me In, men jeg likte veldig godt. Jeg har ikke sett, nei. Jeg, men nei, men det, det kommer jo bra skrekfilmer. Ja. Det, kommer bra, det kommer noen i år, ikke sant? Å oh, ja, og, ja. Mm. Og, og sånn som 2013, der kom det jo en haug med bra Vi så jo Resolution, ja. and en av the Jugface. Mhm. Um, the, battery. the Battery er jo, er, er jo fantastisk mm. og vi har jo hatt vi snakket om Oculus, mm. vi, den. vi hadde Lucky McGee's in the Woman, mm. vi hadde Stakeland, vi hadde We Are What We Are oh. i 2008 så kom jo både Sauna og Antichrist, ikke sant mm. begge er skrekkfilmer, begge er fantastiske yeah. um, I Sell the Dead I mean, oh. og, og det er jo, det som er så gøy med horror er oh. det at, det sklir over i så mange ting. Du kan ta J.T. Pettis in the Burrowers. Det er en westernfilm. Eller Hellbenders. Hellbenders, og jeg selv som er komedier. Eller det her mm. som er mer som et tenåringsdrama. Alla mm. Richard Linklater eller Larry Clark. Men så er det jo en skrekkfilm. Ah, ja. Så det kan bruke, altså, en horrofilm kan være mangt. Og det er veldig gøy. Det er veldig gøy. Jeg liker det veldig godt. Men det, det som er viktig er at du har du trenger ikke like karakterene, men jo, du bør helst forstå dem, eller være, i hvert fall være interessert i dem. Mm. Du bør i hvert fall være interessert, ja. og er du ikke det, så, så jeg mener, alle de, filmene som ikke har det, de funker aldri. Nei. Det er gode karakterer, et interessant sted, å, å og heller, helst noen mm. temaer, for det er at tema, mm. bare en morder som, som dreper folk, og du vet ikke offer, mm. det funker i Halloween. Ja. Det gjør det, men det funker veldig sjelden. Det funker veldig sjelden, for Halloween har andre ting, mm. men de andre, sånn som jeg ser... Eh, the uh, green Adam Green som Adam er Hatchet-filmer ja, ja, ja. for eksempel. han er klar over det selv, han har bare laget slasher-filmer, så skal det bare være rene slasher-filmer det skal være amerikanske slasher-filmer altså som back, back, back to Basics når du kommer til der, der det var moro da ja, det, var, det skal bare være gøy franchiser som, som Fredam 13 ja. og, men, men det, and det, Street, sånt. Det, der må dere spille det kort at det er bare ikke for meg for jeg det. har det ikke noe gøy jeg så alle Hatchet-filmer i ja. påske for det er noen skrek-film jeg har glemt av dem som er veldig bra i Adam Green sin siste film, Digging Up The moon". Hero, som ja. jeg likte veldig godt Fantastisk, mm. ja, det har vært et bra å få skrek Jeg nevner mm. jo uh, Benson og Morehead Vi burde jo hatt et eget podcast Om Spring, ja. Om mm. Spring. Den siste, siste filmen ja. de sin uh, og, og Another R World Entertainment mm. uh, igjen Spring, Spring ja. Hvorfor fikk vi de ikke på kino der? Ja huh? den der den har du gjort det bra på kino nå faktisk og så selvfølgelig what we did in the shadows var helt fantastisk det var ingen som går ut halsband i Norge eller til halsband var men og er så Uh, den er så pulserende akkurat nå. Ja, ja, ja. Den er i full blomst, full blomst. rett og slett. Mm. Det er fantastisk mye gøy som skjer. Og det, det kommer filmer i alle fasonger, fra alle typer regissjører. Ja. Og det er klart... forskjellige styrker og svake. Helt klart, det. og, og, og, og, og altså, horroråret 2015 er så vidt begynt. Vi mm. gleder oss til Pod, vi gleder oss til We Are Still Here, vi gleder oss til, uh, som en filmen nemmet til, Jack Kellers nye film, uh, Dark Goes the Night. Ja. The Witch, uh, Witch, Adam Weingard ja. og de holder på med en ny skrekfilm, The Woods. Stemmer ja. ja Men det er mye annet også, kommer ja, ikke på de farta Det kommer veldig mye igjen ja. mm. Helligen, en annen mm. uh, en, masse, masse ting uh, Det er mye gledes av det uh, en ny fantasy-filme Ja, mm. fantasy, ja. Raventure mm. og Crimson Peak Nei, og... ja. ja, nei, jeg mener, horror-sjangeren Den uh... Ja, nei, jeg vet det, jeg, jeg ja. nevnte mange av de tidligere ja, ja. Harbinger Dawn for eksempel og sånne ting Stemmer, stemmer Neida, men jeg tror vi har virkelig snakket og dekket en del Ja, altså så å bare oppsummere oss med å om adjektiv, kan du jo egentlig gjøre, men det er først og fremst en fryktelig intens ja, og veldig, veldig, og gripende film. Vet du, nå er noe, det er en viktig ting vi kan snakke om, faktisk. Ok, langt. Uh, og det er det at, uh, for eksempel, hvis du husker, alle vi som vokste opp på 90-tallet, vi <laughs> husker jo veldig godt uh, Wes Craven sin uh, Scream. Ja. En film jeg egentlig ikke... Altså, jeg tror faktisk jeg liker den filmen bare. Nå men, gjør jeg det. Jeg, ja, det, for, en langsom, uh, ja. jeg var sur på ja. det, og på av den gjorde det. For det er en møkka-franchise. Det er den første filmen som, jeg, jeg, ja, ja, ja. som gjør seg. Ja. Ja. Men den, den tok jo... Uh, det var nesten en, uh, det var en film som tok for seg alle reglene, i, spesielt i slasjefilmerne. Men der sex er farlig. Alle som har sex dør. Men sex er jo en veldig viktig del av It Follows. Eh, for eksempel, sånn som, uh, ungdommer har jo i hvert fall ungdommer som, uh, som kan, har sex. Ja. Og, de som ser ut som, uh, som uh, ja, unnskyld, Mark uh, Monroe, de, de, de, de har jo sex. De har de. Eh, og det er jo, sex blir jo farlig her. Det de gjør det. Mm. Det er helt klart. Men det er jo faktisk en måte... Du kan jo bruke seks, i hvert hvis du først har fått denne her, uh, forbannelsen som mm. det her er, da, så kan du jo bruke seks i din favør. Mm. For jeg vil jo si et forhold til at hvis du har, hvis du har fått det her og har seks, så dør du jo ikke. Nå kan, kan du i hvert fall sette det mm. på vent, om kan, ikke annet. Um. Det, det, det, det er så mange ting å tenke på, den kommer alltid til å Du kan gi den vekk, men hvis de som du har gitt den vekk til dør, og det gjør det hvis den tar deg igjen, ja. Eh, da kommer den tilbake til du igjen ah. så, så, så det er liksom det du kan kjøpe deg tid med At den kan ta seg en tid til andre Men så kommer den rett tilbake hvis den dør egentlig. Det er et par mm. andre ting vi liksom kan prate om ja. eh, den, den, altså Det klimakset Som jeg satt upp mm. i svømmehallen mm. det, er det, det var så Jeg beit neile ah, Og jeg satt faktisk mm. Som vi sier at du sitter på kanten og sier Jeg satt på kanten ah, og sier det ja, ja, ja, ja, ja. Og det som er så eh, artig Eller i hvert fall å se på da, Det er jo det at det er kun folk som har hatt denne tingen etter sig som kan se den. Mm. Mens vennene sine kan jo ikke se den. De kan den. ikke se noen ting. Så de har, nå skal vi ikke gå inn på, skal ikke spoile spoil alt her, men de, de har jo et fullt setup inni den svømmehallen. Ja, der de har det hva sa du, elektriske... Apparater, apparater. lineet opp mm. rundt hele bassenget, og så, så de, skal de lokke den uti. Ja. Men det blir väldigt problematisk, for det er bare Marika som kan se den. Mm. Og ja, hun er ut i vannet ja. da, for få den uti. Og hun mm. får kalde føtter her, ut utenfor mm. da. Og de har en revolver, ikke sant? Så han egentlig skal prøve å skyte denne tingen men hun peker, og den kaster jo det og de her elektriske gjenstandene ut i vannet mens hun er der. Det er sånn en clusterfuck. Ja, like. det. det er en intenst. Ja, og det er så kjempebra utført. Ja, det, er, det, er det, det er noe av det mest intenst jeg har sett på året da. Altså. Ja. Det er en triumf for en skrekkfilm. Altså, jeg kan ikke på hamre nei, nei, nei. Ja, har veldig lyst til gå og se den igjen så fort som mulig. Jeg har veldig lyst til det. Om ikke jeg rekker det så håper jeg om den dukker opp på Blu-ray snart fra... Another World Entertainment. Ja. <laughs> også, også dere, de postkortene dere har delt ut, kan dere ikke bare beholde det som coveret på filmen? Dere trenger ja. ikke å trikse noe av meg ah, ja, ja. Det er veldig fint, sånn som det er nå. Akkurat som Late Faces, dere har et kjempefint cover på Late Faces. Dere trenger ikke gjøre noe mer med det. Men det nei, nei, det er det eneste jeg har klaget på, World, det at Late Faces uh, coveret deres er litt, uh, det er litt cheesy. Det er ting ja. på det coveret som ikke skjer i filmen. Men, ja, det er det. Det, det vi kan... vil vi ikke ha. Nei, nei. Mm. Men, men det var del av det som var allerede det var. Mm. Ja, Men Det var ris og ros på en gang Ok, jeg er fornøyd Kjempefornøyd, kunne heller. ikke vært meg fornøyd Nei, ikke heller Nei, Men kom dere ut og se si et fall, vi hadde en kjempeopplevelse på kino der. Det var ganske mye folk i salen faktisk Det var god stemning folk, jeg, det var faktisk, det, oh, du, det var veldig jeg, jeg god stemning Det var ikke full men, men de som mm. var der de, Jeg sto utenfor og tweetet mm. Og jeg hørte alle reaksjoner Jeg hørte faktisk alle reaksjoner etter filmen ja. alle, Det var mye par der Men alle sal som kom ut jeg kjempegodt. Jeg, jeg, jeg synes det var dritbra. Mm, mm. Det var bare, folk var kjempefondet. Jeg kommer dere... rundt å se den. Jo mer folk som går og ser den, er jo større sjansen for at vi får flere bra strekkfinner på Kino Ikke sant? Støtt opp mm. om det her. Jeg tipper dere har i hvert fall frem til torsdag. Mm. Så det vil si at dere har, nå rekker dere ikke i kveld, men tirsdag og onsdag og torsdag, dere har tre dager på dere. Mm. Kom dere ut og se mm. it follows. Ja. ja, men kjempebra. Det var, var Morolod. Dere kan følge oss på Twitter, at Mattine Podcasts. Jag kan dig like kost på Facebook, varsågod på Martin är podcast, Martin är med 2R. Ehm, där är kan, det väldigt hyggligt om det är la igen en review på iTunes, för det är nästan ingen som gör det, det i alla fall det är det som faktiskt hör upp. Ja, visst du hörer på fast så er det är väldigt kost. Och du faktiskt har glädje av det här, eh mm. så kan du koste på dig 2 minuter och gå in i oss 4 ja. 5 ska alltså. Jag brukar en timme bara på redigera och på förlacka ut i kan så så visst du vill i alla på och ha något jämför det. Så gå inn på iTunes, legg igjen en review Og helst fem stjerne Vi ber, ber ikke mye Og en, og en, og en like eller mm. en retweet av Hvis dere faktisk hører på Jeg mener hvis dere er bare folk som følger oss Og ikke hører på Da er det greit å forvente med ingenting nei, nei. Men hvis du faktisk hører på og har noe glede ut av det her så miss ingenting, ingenting, det Ni får ju nog pengar för det där. Men det tar lite väl för faramt här det. Jo, rätt att säga, jag menar ja, det. Det räns mig bär. Ja, det där, det räns mig bär. Okej, jag kommer med på Twitter @jan_dale. Eh @loyd_84 på Twitter. Mhm, musiken det hörte intro, det var Damien Girado som sjong Matteney. Ni kan kika efter Damian Gerardo på www.damiangerardo.com eh plats er skapar ansikt är säkert lik Canadian ja och låt dem att det är ju ufattelig fint album som mm. heter Where Shall you Take Me, jeg kom mm. ut i 2003 fortsatt min Damon Gerardo favoritt, ja. kjempefin, plate. Kjempe, kjempefin plate den burde jeg sjekke ut mm. hvis dere liker singer-songwriter ting okay. sånt. Jeg har slått meg nå at uh, under episoden mens vi har pratet om både Disaster Peace og sånne ting, og, og, og når jeg har på Carpenters filmmusikk og sånt, så tenker jeg vi må snart gjøre ett eget podcast om filmmusikk Ja, mm. det må vi og, og uh, slenger det her på helt til slutt John Carpenter i år, det er jo en av de kuleste tingene som har skjedd i år, spør du mm. med han ga ut et album som heter The Lost Themes. Mm. Det er ny musikk. Det hører ikke til noen filmer. Det er ny musikk han har jobbet med sammen med sønnen. Og skapt, og bare nå endelig gitt ut. Ja. Og det er en 10-12 nye kutt. Det er fantastisk fra til er, en til annen. Nå kom det akkurat ut en musikkvideo til kuttet som heter Night. Utrolig kul video. Mm. Jeg vet du om vi skal dele en, dele en link med den video. Ja. Men Lost Themes av Tom Carpenter går just och köp den jag har bara köpt den på serie men den får du på altså. venyn ja. okay. okay. själv sånn mm. folkens. Alla har på deal netta vart det vi har teams har done carpenter en sån sista Den bör du kika ut på folkens. Last ut Anna World Entertainment på nätet. Ehm um, eh det jamar så kul ute. Ehm um, ja, yeah. nej men det var det. Tack för att du hörde på. Här kommer Damien Gerardo. Han har en fin källkompis. Halo.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 Hey, hey, why go away?